În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar Iisus răspunzând a zis, Au nu zece s-au curățit, dar cei nouă unde sunt? Fras creștini, purtarea celor nouă leproși din Sfânta Evanghelie de astăzi e revoltătoare. Cum au putut oamenii aceștia care au primit vindecarea în dar de la Mântuitorul să fie așa de nerecunoscători și de nesimțiți față de binefacerile lor? Auziți să fie vindecați într-o clipă de grozava lor boală și să nu poată veni să-i mulțumească nici măcar cu un cuvânt. Căci ce erau acești oameni înainte de vindecare? Niște cadavre vii, niște nenorociți, cum se află și astăzi mulți pe pământ. Boala leprei era o boală fără leac. Ea-i despărțea cu desăvârșire de restul lumii și nenorociții aceea ca niște lepădați de lume erau. Trebuiau să rătăcească fără nădejde și fără mângâieri, prin locuri pustii, departe de casă, de familii și de prieteni, sortiți unei suferințe fără de sfârșit. Dar într-o bună zile proșii au avut norocul să-l întâlnească pe Mântuitorul. A fost de ajuns un singur strigăt către dânsul, Isus, învățătorule, ai milă de noi! A fost de ajuns o singură vorba Domnului Hristos. Mergeți și vă arătați preoților. Și deodată le proșii s-au curățit. Oamenilor acelora le-a răsărit soarele bucuriei. De acum ei puteau să se întoarcă să guste din nou fericirea vieții. Atunci, care ar fi trebuit să fie cel dintâi gând al lor? Nu se cădea oare să vină să mulțumească milostivului doctor dumnezeiesc? Nu se cădea să vină să-și plece fețele la picioarele lui în semn de adâncă recunoștință? Așa cum a făcut tovarășul lor, care era de neam samarinean. Dar acești nouă evrei au uitat după ce s-au văzut vindecați și n-au voie să se ostenească să-i aducă mulțumire Mântuitorului. Urât a fost purtarea aceasta. Ne simțim și noi indignați când o auzim. Și totuși să nu-i o prea aspru pe acești leproși nerecunoscători, că și noi facem la fel ca dânsii, căci uităm de mulțimea darurilor care le-am primit de la milostivul Părinte Ceresc. Și uităm să venim acasă la El, aici, în Sfânta Biserică, să-i mulțumim pentru cele ce ne-a dat până în clipa de față. Să-i mulțumim că nu ne-a pierdut cu fără de legile noastre. Să-i mulțumim pentru bunătățile care ne le-a dat, pentru căldura soarelui, pentru apa izvoarelor și verdeața pământului pentru sănătate și pentru aerul care îl respirăm și pentru toate frumusețile pe care le-am primit în dar de la Tatăl nostru cel Ceresc. Cei mai mulți au uitat cu totul și în loc de mulțumiri și recunoștință, aleargă rătăciți și ca niște și ai lui Dumnezeu au ajuns unii înalță cu îndrăzneală glasul, insultând, înjurând pe milostivul Dumnezeu și negând existența Tatălui Ceresc. Alții încolțiți de boli și necazuri sau diferite interese se întorc la casa lui, la Sfânta Biserică, dar nu ca să-i mulțumească pentru ce a primit, ci vin tot ca să-i ceară. Să-i dea și iar să-i dea. Prea puțini sunt aceia care recunosc că nu sunt vrednici de a mai primi alte daruri din partea lui Dumnezeu. Și cu adâncă zmerenie vin mereu la Sfânta Biserică să-i mulțumească și să-L slăvească pentru ce i-a dat. Păcatul nerecunoștinței față de Dumnezeu este foarte mare, fraților. Dar e și atât de obișnuit în lumea noastră creștină că aproape niciunul nu suntem în stare să recunoaștem și să îi mulțumim după cum se cuvine pentru toate bunătățile, frumusețile și darurile ce ne le-a dat. Dumnezeu nu cere de la noi decât o ieftină răsplătire, să-L recunoaștem ca stăpân, să-l recunoaștem ca vistier al bunătăților, să-l socotim izvor al darurilor ce le primim, să vedem că de la el ne vin toate, de la Părintele Luminilor de sus ne vin toate darurile pe care le primim și să-i aducem laudă, cinste și închinăciuni cu mulțumiri zmerite. Să nu zicem și noi ca păgânii, ca necredincioșii care zic că nu ne pică din cer nimic. Și mai bine să deschidem ochii sufletului și să vedem prin lumina adevărului că de sus ne pică ploaia și căldura, vânturile și zăpezile, căci dacă n-ar pica ploaia la vreme potrivită, s-ar face ceva, dacă pică prea multă ploaie, se mai face ceva? Dacă nu dă Dumnezeu căldură la timp și ploi și zăpezi și vânturi potrivite, toate mașinăriile și îngrășămintele chimice pe care le-a născocit omul n-ar face nimic. Așa că de sus ne pică pâinica și toate bunătățile de la Dumnezeu de sus, de aceea să recunoaștem și să venim la El de pe drumurile rătăcite și să-i mulțumim pentru toate Lui. De unde vine boala aceasta a nerecunoștinței? De la lepra păcatului mândriei, de la Lucifer care n-a vrut să vadă și n-a recunoscut de unde-i venea lui când era în cer arhanghel atâta lumină, atâta strălucire și frumusețe. Tot așa și cei care nu recunosc pe Dumnezeu ca autor a tot binele și ca stăpân al cerului și al pământului care dirijează toate și de la care ne vin toate. Așa aceștia sufăr de lepra mândriei luciferică de aceea n-au recunoștință față de tatăl ceresc. În Vechiul Testament, la Deuteronom, capitolul 6, versetul 8, vedem pe Dumnezeu cerând recunoștința oamenilor, căci așa zice: Dacă Domnul, Dumnezeul tău Israele, te-a călăuzit în pământul părinților tăi, și dacă mănânci și te saturi, pregătește-te cu grijă să nu uiți pe Domnul care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei. Să nu zici în inima ta, puterile mele și tăria mâinilor mele mi-au dobândit aceste avuții. ci adu aminte că Domnul Dumnezeul tău este acela care ți-a dat putere ca să îi zbândești. Iată deci că Dumnezeu le-a făcut cunoscut mai dinainte oamenilor. Că știa prea milostivul Dumnezeu, mai ales că poporul acesta evreiesc va fi foarte nerecunoscător și va ajunge foarte departe cu nerecunoștința și cu răutatea, după cum vedem și din Sfânta Evanghelie de astăzi. Căci au fost zecele proști, dintre care unul, numai unul era de al neam, de neam samarinean, și acesta doar s-a întors și i-a mulțumit ceilalți nouă evrei, nici unul nu s-a găsit cu recunoștință să vină să-i mulțumească Dumnezeiescului doctor. Și după cum știm toți din Sfintele Evangelii, cât de nerecunoscători au fost față de Fiul lui Dumnezeu, Căci după atâtea binefaceri pe care le făcuse, vindecând pe bolnavilor, săturându-i cu pâine, înviindu-le morții și mângâindu-i cu cuvinte dumnezeiești, în schimbul acestor binefaceri, ei l-au culit, l-au bat jocorit și l-au omorât pe cruce. O, ce grozav este păcatul acesta al nerecunoștinței! Dar însuși Mântuitorul, care era Fiul lui Dumnezeu, s-a dat ca pildă pentru noi, căci de multe ori, după săvârșirea minunilor, își îndrepta privirile spre ceruri și rostea cuvânt de laudă către Tatăl cerezicând. zicând, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat! Iar Apostolul Pavel îi îndemna pe și vremii sale, zicând, Mulțumim pentru toate lui Dumnezeu, căci aceasta este voia lui Iisus Hristos, să aducem cu toții mulțumiri. Omul cu dreaptă judecată poate învăța și din graiul făpturilor necuvântătoare, și toate îl laudă pe Dumnezeu. Floile și pământul, văzduhul și florile câmpului care răspândesc valuri de mirezme spre Creatorul lor păsările cu cântecul lor de zi și noapte. Cu atât mai mult ar trebui omul care este regele făpturilor, ființa cea mai aleasă, înzestrată cu minte luminată și cu grai cuvântător. Dacă omul ar avea un pic de judecată dreaptă, ar putea să vadă și să se recunoască pe sine zicând, eu nu sunt nimic prin mine însumi, sunt un fir de praf, un mic vierme netrebnic. În acest mare univers, puterea ta, Doamne, mă -nalță. Din mila ta, Doamne, trăiesc. Deci ție se cuvine lauda inimii și abuzelor mele. Și dacă vă așa din fundul inimii lui, cu adevărată zmerenie, Mare câștig va avea de la Dumnezeu. Căși Sfântul Ioan, gură de aur, zice: Dumnezeu cere recunoștința voastră, nu fiind care El trebuie de ea, ci pentru ca să vă facă vrednici de mai mari daruri din partea Lui. Cine mulțumește, acela câștigă mila Domnului în zecit și în sutit. Să vedem acum care este recunoștința creștinilor față de atotputernicul. Se potrivește cu acelor nouăle proști? Iată, într-un sat, un creștin zace greu bolnav. Și cum sfârșitul se apropie, toate îngrijorările nu-i ajută nimic cu toate îngrijirile lui. Doctorii nu reușesc cu nicio doctorie. Omul e cu un picior în groapă. Ce-i mai rămâne omului de făcut? Să dea fuga pe aripile credinței la milostivul Dumnezeu, știind că ceea ce nu pot oamenii Dumnezeu poate. De aceea el se roagă, plânge, trimite femeia să plătească slujbe la biserică. Ii se fac masluri, se spovedește, se împărtășește. Deodată, puterea Dumnezeiască îl întărește, îl scoală sănătos. Dumnezeu l-a smuls de pe marginea mormântului, i-a mai dat zile de trăit. Dar ce vedem? După ce s-a văzut sănătos creștinul nostru, încetul cu încetul a uitat de Dumnezeu. A părăsit de biserica lui. S-au luat iar de înjurături, de fumat, s-a dus iar la petreceri ticăloase și s-a prins iar în vârtejul lumii, căci a uitat și de credință, și de Dumnezeu, și de biserica lui. Iată cum mulțumește omul nostru. Câți ostași care au fost pe front nu au făgăduit pe acolo că nu vor mai lipsi de la biserică, că vor ține sărbători, posturi. Că se vor lăsa de rele. Acolo când vedeau că moartea seceră, unul după altul îngrozit, strigau, Doamne, apărăne, ne scapă-ne, Doamne, ajută-ne să ne mai vedem și noi, copiii și femeia. Ajută-ne, Doamne, că vom aduce jertfe mari la biserica Ta. Vom dărui icoane mari, candele de argint, scapă-ne, Doamne, din iadul acesta. Și Dumnezeu i-a scăpat pe mulți. Însă, vai, odată cu haina militară a lepădat și credința și promisiuni, Căci acasă s-au apucat mai cumpli să înjure ca înainte. În loc să cumpere ceva prin biserică, a început să o înjure biserica. Și pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos și toate lucrurile sfinte. Iată recunoștința omului. În altă parte, într-o biserică, câteva tinere dau slujbe, să le ajute Dumnezeu să intre la facultate. Dumnezeu le îndeplinește rugăciunile și astfel fetele noastre își văd mulțumite de carte, dar nici pomeneală să mai dea pe la casa Domnului, să-i aducă mulțumiri și laudă din recunoștință pentru binele făcut. Și așa sunt o mulțime de leproși nerecunoscători, care s-au folosit de darurile lui Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu, de casa lui Dumnezeu, și astăzi nici nu vor să mai audă. Au căzut în această nesimțire groaznică, pe care unii o vor plăti la urma urmelor în iad, iar altora va îngădui Dumnezeu ca să plătească și copiilor, dacă ei s-au dus din viața aceasta. Iar pe unii nu i apucă moartea, până când nu vor plăti aici în lumea aceasta, ca să cunoască că fără Dumnezeu n-ar fi putut face nimic. Așa este omul, desucit și mincinos, căci astăzi este într-un fel și mâine într-alt. Așa au fost mulți la cutremuri, la inundații, la războaie, în timpul foametei. Au promis multe, s-au întors pentru un timp, au venit la biserică, însă n-au ținut mult toate acestea și au uitat cu totul căzând în fără de legi și făcând și mai grele și mai scârboase păcate. Lucrul acesta se repetă zilnic sub ochii noștri. Câtă vreme lumea este în necaz, în nevoi, aleargă la Dumnezeu, îi recunoaște puterea, îl roagă, dar de-îndată ce trec necazurile, iarăși îl uită, îl părăsesc și întorc spatele. Ce înseamnă toate acestea? Neglijență, nepăsare, ușurătate, nesimțirea a sufletului și a trupului. De aceea și Dumnezeu ne lasă să strigăm în zadar la el. Și pe mulți îi lasă să strige și nu le îndeplinește rugăciunile unora, Că știe milostivul cât sunt îndărădnici și că în schimbul binefacerilor sale ei vor deveni mari făcători de păcate, hulitori și nerecunoscători. De aceea păcatul acesta al nerecunoștinții față de Dumnezeu și față de binefăcătorul nostru, de aproapele nostru care ne-a făcut vreun bine, este atât de mare și atât de multă pagubă aduce încât un Sfânt Părinte bisericesc l-a asemănat cu un vânt pustietor, care usucă toate izvoarele harurilor cerești. Ba mai mult decât aceasta, nerecunoștința atrage mânia lui Dumnezeu asupra celor ce se fac vinovați de ea. Am citit într-o carte veche o frumoasă istorioară, unde spune că odată Bunul Dumnezeu a chemat toate virtuțile de pe pământ la sine în cer, ca să le vadă și să le dea sfaturi. Între cei chemați erau adevărul, dreptatea, mila, credința, bunătatea. Dar tot printre acești chemați erau și două virtuți care nu se mai văzuseră și nu se cunoșteau. Se apropiară una de alta să se recomandă. Eu sunt binefacere, a zise una. Eu sunt recunoștință, a zise cealaltă. Cum voi nu vă cunoașteți întrebă bunul Dumnezeu. Nu, doamnă, răspunse cei doi necunoscuți. Nu că și pe pământ încă nu ne-am întâlnit niciodată. Dacă stăm să judecăm drept. E plină de adevăr această istorioară. Căci nu știu cum se face, că tocmai acela căruia îi faci cel mai mare bine, îți face cel mai mare rău. Poate fiecare dintre noi cunoaște diferite cazuri din viața noastră. Pe câți n-am auzit și eu? Părinte, am un vecin pe care l-am ajutat în viața mea. L-am împrumutat cu bani, l-am îngrijit când era bolnav. Nu știam ce să-i mai fac și ca drept recunoștință n-a vrut să-mi mai îndea banii și mi-a devenit și cel mai mare dușman. Apoi câți copii nu au recunoștință nici de părinții lor? Unii nu-i mai recunosc nici de părinți. Câte mame văduve n-aud că n-au nicio pensie, iar copilul ei, care a fost crescut și hrănit la pieptul ei ani de zile, Acum o lasă să moară de foame. Câți copii nu și-au alungat mamele de acasă să moară de foame și să trăiască printre străini? Câți bărbați nu mai recunosc binefacerile soției? Soția care l-a iubit, l-a spălat, i-a crescut copiii și după ani de zile nu vrea să o mai vadă noi. Ce păcat strigător la cer este și acesta! Să se trezească fiecare din întunericul acestui păcat, căci cel care nu are recunoștință și către aproapele binefăcătorul său, tot în Dumnezeu lovește, căci legea lui o disprețuiește, făcându-se vrăjmaș al lui și al lui Dumnezeu se face. Și păcatul acesta nu rămâne nepedepsit. Fiecare să ne aducem aminte de aceea cărora le datorăm recunoștință. Orică te-a împrumutat vreodată cu bani și te-a scos din necaz, orică a vegiat la capătul tău când ai fost bolnav, orică a cheltuit făcându-se naș la botez sau cununie, orică te-a băgat în vreun serviciu bun, orică ți-a dat haine, casă sau de-ale mâncării, și cu mult mai mult, Întreit mai mult acela care a cheltuit zile și nopți ca să te scoată la lumină, să te aducă la Dumnezeu să cunoști lumina lui Hristos și orice altă binefacere pe care ți-a făcut-o cineva, precum și părinții cei trupești și cei sufletești. Nu scapi de dreapta judecata lui Dumnezeu, dacă nu vei ști să mulțumești lui Dumnezeu și binefăcătorilor tăi în viața aceasta, așa pe cât este cu putință. Dar în niciun caz, niciodată să n-ajungi să-i vorbești de rău sau să le faci vreo nedreptate, căștea ars și te stingi ca fumul și ca ceara te topești. E destul să ne amintim de soarta poporului evreu, câte a trebuit să sufere din cauza acestui păcat al nerecunoștinței față de Dumnezeu. Dar pentru care păcate mai pedepsea Dumnezeu atunci pe poporul evreu? Cu boala leprei. Sfânta Scriptură ne arată clar că pentru păcatul cârtirei, al clefetirei, al mândriei, al lăcomiei și al nerecunoștinței, Mariam, sora lui Moise, a cârtit și clefetit împotriva lui și imediat Dumnezeu a lovit-o cu lepră. Neeman Sirianul l-a umplut Dumnezeu cu lepră pentru mândria lui. Dar după ce s-a zmerit și a venit la prorocul Elisei și a făcut ce i-a spus prorocul, îndată s-a tămăduit de boala leprii. Acesta a lepădat lepra pentru zmerenia și milostenia lui, iar sluga lui Elisei a luat lepra pentru lăcomia și minciuna lui. Cu această a leprei a bătut Dumnezeu pe o zi păratul, fiindcă a îndrăznit în mândria lui să se îmbrace cu veșminte preoțești și să slujească în biserica lui Dumnezeu ca preot. Cum a făcut aceasta, s-a și umplut de lepre și a fost lepădat departe de biserică, de lume și de ai săi petrecând toată viața până la moarte în această boală, lăsându-l ca pildă Dumnezeu pentru toți, ca nimeni să nu îndrăznească să se amestice în treburile preoțești. Căci mare este taina preoției, după cum vedem că însuși mântuitorul orașează la loc de cinste. Taina preoției este una din cele șapte taini, fără de care creștinul nu se poate mântui. Vedem că Domnul Hristos, pe cei zece leproși, îi trimite să se arate preoților. Preoții în legea veche țineau loc și de doctori. Și acei leproși care se vindecau trebuiau să se arate înaintea lor. Iar ei le dădeau dreptul să locuiască printre oameni. Pentru aceasta Mântuitorul îi trimite la ei. Așa cum trimite și astăzi pe toți aceia loviți de lepra păcatelor să meargă să se arate preoților, adică să se spovedească înaintea preoților, mărturisindu-și păcate, Cel care nu se spovedește la preot, rămâne necurățit de lepra păcatelor. Și astfel nu se mai poate numi un creștin adevărat. Și nu mai poate locui printre oamenii adevărați, adică în comunitatea creștină. De aceea să se grăbească fiecare, să se spovedească cu multă încredere în Harul Divin și nimeni să nu se înșele, să creadă că se poate mântui și fără preot. Căci Dumnezeu a lăsat pe preoți ca niște salvatori ai celor ce cad în mlaștina păcatelor nu poate omul să se salveze singur când cade într-o mlaștină. Trebuie ajutor. Îmi amintesc de o povestire, deși este un fel de minciună a unui vânător, dar putem trage o învățătură bună. Odată spune el, după ce am împușcat niște păsări, am alergat în fuga mare ca să le prind pe acea mlaștină unde căzuse. Fără să-mi dau seama în fuga mea, m-am scufundat până la piept în nomol. Atunci îmi venim gând o scăpare. Cum aveam părul lung, mă prinsei bine de el și astfel mă trăsei sus, afară de păr de mlaștere. Ce minciună grosolantă! Cred că oricine poate vedea în povestirea lui o minciună. Dar noi să ne folosim de tâlc. Păcatul... Este o mlaștină grozavă. Toți cei ce intră în mlaștina păcatului se scufundă, văzând cu ochii se scufundă, că toate sforțările lor de a scăpa cu puterile lor sunt zadarnice. Toți cei ce se încred în ei și zic că nu au nevoie de ajutorul altuia, ce să mă duc eu să mă spovedesc la preot, dar el nu e un păcătos ca și mine? Harul preoților dat de Dumnezeu este mare. Toți aceștia care încearcă fără ei rămân împodmoliți, rămân pradă morții și pieirii veșnice. Zadarnii se trag de părul capului, zadarnii că își bat capul cu fel de fel de mijloace, că fără ajutorul scumpului nostru Mântuitor Iisus Hristos nu se pot salva fără spovedanie și împărtășanie care se iau prin mâna cea sfințită a preotului, pot sta mult în podmoliți și nu se vor salva. Și totuși, cu tot harul și bunăvoința preotului, dacă omul nu vrea să întindă și el mâna din laștină, rămâne tot în pierzare. De aceea întindeți mâna când vă strigăm. Și veniți la spovedanie, la Sfânta Leturgie, ca să vă salvați sufletele. Poate întreabă cineva, dar ce preotul nu poate să cadă și el în mlaștină? Și nu este și el tot om? Și atunci pe el cine îl mai scoate? Da, într-adevăr că și preotul e om supus greșelilor. Și poate să cadă mlaștina păcatelor. Dar să știți că și El întinde mâna la un coleg al Lui și se spovedește. Că și preoții se spovedesc, și arhereii și diaconii se spovedesc. Care doctor se îmbolnăvește și nu cere ajutorul altui doctor? Tot așa și preotul cere ajutorul lui Dumnezeu prin harul dat preoților. Noi când mergem la spovedit, nu mergem la el ca om. Nu ne legăm de păcatele Lui ca sectanții, rătăciții care s-au despărțit de biserică, de preoție, de Sfintele Taină. Ce avem noi cu păcatele preotului? Și ne folosim și ne apucăm de cheile Lui Dumnezeu pe care le ține preotul în mână, adică de harul de a dezlega păcatele oamenilor, căci aceste chei sunt date Lui de Domnul Hristos. Și arhiereii se spovedesc la preoții călugări. Preoții și diaconii care au zmerenie și frică de Dumnezeu se spovedesc căci numai așa vor primi iertare cu toții din partea lui Dumnezeu. Creștinii n-au voie să se spovedească la cei care n-au primit hirotonisirea ca preot duhovnic. N-au voie să se spovedească la preoții caterisiți sau la alții. La rătăciți, sau cum zic unii, ce să mă spovedesc la preot, mă spovedesc la, la un pom. La un pom, am auzit pe mulți zicând vorba aceasta. Câtă rătăcire au intrat în capul unor. Lepra, fras creștini, e o boală nevindecabilă. Tot trupul, întâi se umplea de bube, de la cap până la picioare, Apoi, încetul cu încetul, începea să putrezească, să cadă carnea până la Că Cădea ochii, nasul, buzele, urechile, rămânea scheletul și așa se sfârșea în chinurile cele mai groazne. Această boală era pedeapsa păcatelor pe care le-ați auzit mai sus și de care a pomenit. Și Sfântul Apostol Pavel, în frumosul apostol care l-a citit, fratele, astăzi, că ați auzit, că pentru păcatele acestea vine mânia lui Dumnezeu peste noi. Și în zilele noastre mai sunt astfel de cazuri pe alocuri, dar s-au îndesit alte boli, tot atât de grele ca și lepra, cancerul, ciuma, colera și altele, care doctorii nu le mai găsesc lea. Și acestea tot din cauza păcatelor noastre. Căci omul nu mai trăiește rațional într-o toate, mai ales pentru patimile rele, pentru patima beției, a tutunului, a desfrânării, a avorturilor, pentru aceste mari păcate. Și dacă atât de grea era boala trupească a leprei, cât de grozavă trebuie să fie boala sufletească. Căci dacă boala leprei trupești face să cadă ochii din cap, urechile, nasul, buzele, limba și toată carnea de pe trup, tot așa păcatele, lepra aceasta sufletească aduce pe bietul suflet în starea cea mai jalnică, în cea mai grea nesimțire de moarte. Un Sfânt Părinte spune că dacă noi am vedea un suflet plin de păcate înainte de spovedanie, ne-ar fi scârbă să-l privim, căci este întocmai tocmai ca un lepros desfigurat, fără ochi, fără nas, fără urechi, fără buze, cu dinții rângi ca moartea, cu răni curgând puroi din ele, cu umflături și vânătăi. Și într-adevăr, Mare este păcatul acesta și multă putere dăunătoare are asupra sufletului păcatele. Căci de aceea vedem atâția orbi și surzi, atâția sluți incapabili de a se mai ridica din patimile cele dobitocești. Îi spui, îi arăți unde îl duce beția, curvia, tutunul și toate celelalte vicii, dar nu te aud. Nu te vede, nu te simte, nu simte pericolul ce l așteaptă E orb și surd, e slut și mort. Vai de sufletele acestea, dacă le apucă moarte așa, că vor pieri pe veci. Ce observăm din Sfânta Evanghelie de astăzi? Că proșii nu erau primiți să stea împreună cu cei sănătoși cu toată dragostea și mila de familie, de frați și surori, ei trebuiau să fie scoși afară, rătăcind prin locuri depărtate. Cei sănătoși nu îi primeau între ei chiar dacă le era frate sau soră sau mamă. Așa și noi să luăm învățătură, noi creștini, care vrem să nu ne îmbolnăvim de lepra păcatelor, nu trebuie să ne asociem cu acest fel de leproși, cu tutunarii și bețivii, cu cei ce înjură pe Dumnezeu și hulesc, cu vrăjitoarele și cu descântătoarele, cu cei ce sunt atingi de lepra de sprânări a luxului, cu cei ce sunt atingi de lepra răutăților și a tuturor stricăciunilor, că nu în zadar e scoasă vorba aceasta prin popor, pentru câte unul sau câte o femeie, care nu și îngrijește copiii și bărbat. Mulți zic despre o astfel de femeie, de persoană, că e o lepră. Într-adevăr, boala aceasta leprei este o boală care se ia. Și de aceea fugeau cei sănătoși de ei. Tot așa să știți că și lepra păcatelor se ia. Cum înjură părinții, așa înjură și copiii cum dă diavolului părinții și cum se dau ei unii pe alții, așa zic și copii. Boala se ia și la copii. S-a îmbolnăvit una de lepra modei, să poarte fustă scurtă, s-a luat boala și la altele. Și-a pus una fusta crăpată până sus, boala s-a luat și la altele. S-a mânjit una cu verde și vopsele pe la ochi, boala s-a întins. Lepra aceasta modelor și păcatelor a ajuns departe și în căsuțele sărace ale țărancelor. Vai și a copii, copiii de școală, abia s-au ridicat și se mânjesc la ochi. Și așa a reușit diavolul cu lepra păcatelor să distrugă o mulțime de suflete, făcându-le incapabile de a mai simți de a mai gândi și de a vedea dezastru și pieirea lor. Să fugim, frați creștini, să fugim cu toții dacă vrem să scăpăm cu sufletul curat. Să venim la scumpul nostru mântuitor, care ne-a izbăvit și ne izbăvește de toate răutățile. Să fim recunoscători. Că atât de mult a trebuit să facă El pentru noi, că-și sângele și-L-a vărsat pentru mântuirea noastră. Viața și-a pus-o pentru noi. Iar noi cu ce recunoaștem? Care este recunoștința noastră? Îl slăvim noi cum se cade, îi mulțumim noi cum se cuvine, care este n-întreabă, Cu ce recunoașteți voi pentru toate binefacerile mele? Mă înjurați? Alergați la rele? Dați lui, toate lucrurile mele, le dați diavolului? nu mulțumiți? Veniți mai curând. Întoarceți-vă mai curând la mine până nu vă voi da foc să mâncați pământ, până când nu vă voi spulbera pentru toate fărădelegile și păcatele voastre, până nu vine ziua cea de pe urmă, ca să dați seama de toate nedreptățile, de toate nerecunoștințele voastre. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel prea milostiv, care ai tămăduit pe cei zecele proști, Tămăduiește, Doamne, și sufletele noastre ale celor ce ne-am adunat aici. Tămăduiește-le pe toate de lepra păcatelor, că își păgăduim ca prin ajutorul Tău să nu fim nerecunoscători și nemulțumitori ca cei nouă leproși, ci vom aduce la picioarele Tale sufletele noastre zmerite ca să ți se închine ție până la sfârșitul vieții noastre până la ultima răsuflare a vieții noastre. Și acolo, în cerul tău cel sfânt, să ne duci și pe noi, să fim cu tine în vecii vecilor. Amin.